muslimani kada su, kada je sistem Mubarekov gledali su muslimani na koji način da najbolje prođu na koji način da dođemo do vlasti, da zavlada šarijat a da je to moguće jedan od tih puteva je bilo da je da vidimo šta narod hoće došli su sekularisti došli su uh, ladin um, uh, uh, il hadijun kako se, ateisti došli su muslimani isjeli. Kažu ovi, mi oćemo sekularnu državu. Ovi kažu, mi oćemo sva prava da da, da damo ljudima. Nema vjere tu. Kažu, muslima nije tako. Želimo da zavlada šarijat. Prvo muslimanska država. Ovde, 90% naroda muslimanskoj jeste. Ućemo šarijat. Kaže, kakav vi šarijat? Kaže. Narod neće šarijat. Kaže, pustite nas, helu bejne na ubejne nas. Pustite nas, ka, rekli su, muslima. Pustite nas da vidimo šta hoće ljudi. Evo, hajde da glasamo. Hoće ljudi šarijet ili neće? Hoće li muslimana vlast neće? Izglasano je na svim mogućim izborima. Za sve živo i za ustav, i za predsjednika, i za parlament, i za šur. Sve je izglasano korist muslimana i šarijeta. Međutim, to sad ne godi americi. Ne godi igračima koji igraju e, svoju igru. I onda se desilo što se desilo, to je stvojni puč kada se de, desi obojnih pucn vojska to jest ne sva vojska braćo postoji velika sada polarizacija u vojsi ovih dana puni su zatvori vojnika kako i želiš arić samo da zatvori vojnika čija rodmina čija midžić dajdić možda babo, stoji sad na rabija da vi protestuje a ono vojs što znači znate kako se vojs koji što se dojče služe vojni rok i on se zate puška u ruci Njegov glavni general kaže, nećemo šarija, to ćemo da skinemo. Unko je neću? Ja nisam za to. Ja sam protiv tebe. Haj u zajedvor. Tako da postoji čak i u gore u vrhu među oficirima polarizacija. Međutim, ove ovaj par glavešina odlučilo da naprave vojni puč kako bi slili muslimane i smatrali su da imaju toliko e, ratinga međunarodom da će se prepast i muslimani i ovi jodi, da će oni za vlada, svi će se ušuti rat kućama i tako će, tako će proći onaj po njihovom. Što normalno je, kao što vi vidite na vijestima, nije tako. Da je, alhamdulillah, milioni ljudi dnevno izlazi na ulice i kažu, ne želimo to. I vrlo je bitno očuvati mir u Egiptu. Da se ponovo vrati šarijat, a da se ne prolijekiru. Jer svi znamo da šta rat donosi. Međutim, razgovarajući sa ti muslimanima koji protestuju, kažu danas, sutra se okrenu protiv nas. Da nas žele da nas skinu sa lica zemlje, da nas pobiju, mi ćemo se braniti, imamo se čime braniti. Tako su rekli. Tako da, a, vojska ovih dana i tekako je u velikim problemom. To je, mislim, na, na, na ove vođe koji su radili vojni puč, ne znaju gdje se nalaze. Vjerujte, zemlja im se okreće u ataduru a'junuhum Kada je pre smrt, okriću im se oči. Se koplje, velika se koplja lome sada u Egiptu ovih dana. Ne možete zaboraviti braću tamo. Dovijte da im učvrsti korake. Da im dadne snage. Molim Allah subhanahu ta'ala da im učvrsti. Vjerujte kako su se sestre muslimanke pokazale tamo. Koji sto muđahili. Ne idu u nikako. Pola je njih. Ako ste gledali snimak radio Arabiadevije, ovamo su ljudi, polo je ovamo žena. I one su glasnije i glatije od ljudi. Mo ne damo, kaže, ginemo do njega nema. Nema odavde. Što je poznato, žena, žena Egipćanka, Muslimanka je poznata po tome. Ovo nije novo. Ona je poznata po tome. I se, u, u ratovima, kad su Englezi dolazili od kupacija, da su žene igrali veliku ulogu. Da su proljevali vrelu vodu i ulje na, na engleske vojnike, tako da su morali bježati tako da situacija nije dobra međutim ja sam ubijeđen i prenosim vam poruku od braće koja su u Egiptu, oni su ubijeđeni da Islam pobjeđuje i oni su ubijeđeni da će uz Allah'u pomoć uskoro hilafet i šarijat zavladat ovom zemljom i da će uz Allah'u pomoć muslimani moći da dišu punim, usti, punim prsima i neće se nikoga sam svoga gospodara bojati na ovome svijetu. Takbir! Moli... Allahu akbar! Takbir! Allahu akbar! Takbir! Allahu akbar! La ilaha ila La ilaha ila Allah! Ilaha ila Allah. Allah. Muhammadu rasulullah! Muhammadu Rasulullah! Allah! fikum. Ne želim više vam oduzimam vremena. Dobite i za ja ću za vas molim Allah <coughs> da ova skup. Sen raziđe. Adanam Allah niyo prosti ogrijehe. Amin ya rabbalan.